karibu katika shule ya Biblia katikati ya wiki leo siku ya ramisi e, na moja machi mwaka na 2021 na tu, tumesomewa mlango wa 30 wa kitabu cha manzo ambacho tunasoma kipindi hiki bado milango mingine 20 kumaliza kitabu hiki mlango 30 si, si haba tumeenda sana na tuendelea kujifunza zaidi na zaidi wa mlango wa 30 unaweza kusema kichwa chake kina mambo mengi tumesoma ina mistari mingi kwa kweli ilikuwa mistari 40 na 3 ni mingi ndani e, ya sula moja e, kuna vitu vingi nimejifunza mbali lakini au tumevisoma pale lakini kikubwa ninachoweza ni kusema ubeba ujumbe kabisa tunaweza tukasema utaua bidii na mbinu katika kufanikiwa Us utaua bidii na mbinu vitu vitatu tutaviona na hivi ni vitu ambayo tutaviona baadaye hatutazanza navyo lakini tutaviona sehemu kubwa ya maandiko ya maisha ya Yakobo kwa rabani tutaona alikuwa ni mtu ambaye alisimama katika usafi eh alikuwa mtu mwenye bidii lakini pia alikuwa na mbinu eh tutaona ni mbinu na Kristo anazifundisha hizo mbinu eh, Kwayo, eh soma kwa hiyo eh pia kwamba kwenye Biblia eh, siku nyingi leo hii watu wakina makalisani utakuta na somo lao ni moja tu ni baraka na Mungu atakuonekania kania hiyo lakini nyingine, kama leo tunajifunza mambo ambavyo ni vya kiutendaji mfano namna kufanikiwa katika mambo tunayofanya ya kimwili of course unaposema kufanikiwa ni ile lugha ya dunia ni mambo ya kimwili lakini kufanikiwa mbele ya Mungu cha kwanza kabisa ni kupata ufalme wa mbinguni hakuna kitu kingine kwa tunatumia lugha tu ya kawaida ya kila siu, maisha ya kila siku lakini kufanikiwa kwa kwanza nipo Kristo anasema katika matayo mlango ule wa 16:22 anasema je mtu atafaidiwa nini e atafaidiwa nini akiupata ulemavu wote na kupata hasara ya nafsi yake kwa hiyo anasema hata kama utafanikiwa ukaweka bidii katika maisha ukaweka utaua, ukaweka nini lakini ukafanikisha katika maisha yako kama hukuwahi kupokea okovu wa Kristo alafu mtakafa akaingia ka katika hukumu utakuwa umefaidi nini Kwayo, kwa hiyo tunachukulia kwamba hili somo tayari tutu, tutu, ni, ni nyongeza ya maisha yetu ya, ya okovu ambao tulishasema wokovu ni kitu kimoja tu Ye, ni nini wokovu ni, ni wa mara moja nikuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa jinsi ya neno la Mungu ni mtu mpya anasema anasema katika Yohana mlango wa tatu, nitangulia hapo kupaweka wazi e, anasema Yohana tatu tatu, anasema amini amini nakwambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona falma mbinguni liko wazi kwa hiyo hata kama utakuwa na huo utauwa na bidii na mbinu, kama hukuzaliwa mara ya pili na sehemu nyingine akasema, yeyote atakaye lisikia neno la Kristo na kuamini moyoni na kukiri kwa, kwa kinywa chake kwa jina la kulikiri jina la Kristo kwa kinywa chake huyo ataokoka ndiyo maana yake amepata ame roho wa Kristo amepata mhuli wa Roho mtakatifu wa Mungu ameokoka sasa tuwache huko tuli kwenye somo la leo e, katika mrango wa 30 tun tumekuwa tunasoma kwanzia milango ya kwenye mrango wa 23 tunaanza kuona mambo ya kina yakobo na Esau E, Sasa sisi tunafuatilia e, mambo ya Yakobo akiwa katika nchi ya ugenini alikokimbia alimkimbia ndugu yake Esau japo mama alimtoa sema nenda mke lakini kimsingi alikuwa ukimbizini huyo alikuwa amekimbia e, yuko kwa arabani mjomba wake ametoka katika nchi ya Kanani walipokuwa wanaishi na, na babake Isaka yuko katika nchi ya Mashariki eh ya mbali e, inayoitwa ina, padani ya ramu eh, kule kwa Rabani sasa yuko pale tulishaoona wakati alipokuwa Kisimani pale na nini tujifuza vitu vingi kwenye mlango wa tisa sasa tunaendelea pale ule mlango wa tisa uliishia pale kama nakukumbusha Uliishia pale ambapo eh, Lea eh, alikuwa ameozwa kima kwa ujanja ujanja na Rabani kwa Yakobo Yakobo alazimika kutwana mke wa pili na tuliona nidhami tulisema na tarudia kwanza Mungu ameumba natuaona humu Mungu, mungu ameumba mtu mme na mtu mke kama ukamilishano hajaumba wawili zaidi ya mmoja hata siku moja na tulithibitisha kwa maandiko kweli kweli hata siasi tulitumia tuliangalia kwenye majarida ya kimataifa ehonaa kwamba ni mambo Sasa tulishia hapo namba 30 na 29 ambapo eh, najaribu tu kuleta muunganiko eh. ambapo Leah alikuwa amemzalia watoto wa Yakobo na Laheri akawa amefungwa tumbo kwa sababu yeye alionekana anapendwa pendwa, halafu yeye anachukiwa. Mungu akamona amkumbuke aliyedhaifu. Na Ndiyo tabia ya mu. Mungu huwainua walio chini na kuwashusha walio juu. Ndiyo tabia ya Mungu. E, ni mara chache sana watu wa juu wakaendelea kuwa juu. Labda ni Kristo tu ndiyo niliyosoma ni, ni habari zake. E, walio chini Mungu anawainua. Na sasa mlango wa leo Tutaona mambo ambayo sio sio mazuri mazuri sana manzoni. Tutaona kama mabishano mabishano na vitu vichafu vichafu vinaendelea ndani ya, nyum, eh, ya nyumba ya Yakobo. Eh? Tutaona na hem tu, tu tufungue kwenye agano jipya kwenye cha mstari wa Matayo tatu 23. Mungu Biblia ina mambo hata mabaya. Lakini mambo mabaya nayo kwenye Biblia kwa lengo tu la kufundisha ili kusudi tu epuke mambo mabaya. Mengine ni mazuri ili kusudi tuyashike yashike eh? ili kusudi yale tuyashike Kusoma katika matayo mlango ule wa shina tatu mstari wa kwanza Yesu alikuwa anawafundisha eh, habari za mafarisayo. Anasema mstari wa kwanza asema kisha Yesu akawambia makutano na wanafunzi wake akasema waandishi na mafarisayo wameketi katika kitu cha msa basi yoyote waambia wa myashike na kuyatenda lakini kwa mfano wa matendo yao mstende Kwa hiyo unaona kwamba kuna vitu vya kushika na vitu ambavyo sio vya kushika kwa mfano baisha yakobo tunaona leo tuta tunaona yakobo alikuwa na wake wawili kimakosa leo atafikisha wanne eh leo yukoenda kwa makanisa ya ambayo anaenda ku kuta... wanaenda kwa biblia kutafuta kuhalalisha wanavovipendelea hawaendi kuona tatizo wanaenda kusema ah mbona yakobo alikuwa hivyo mbona nani alikuwa kwa hiyo tunaona mambo ambayo sio mazuri kwa lego la kujifunza tusitoe epuke Eh, mbona tutaona? Kati ni, nianze tu kama utangulizi Tutaona hali ya mashindano, mashindano ya ndugu wawili. Watoto wa baba mmoja mama mmoja, kwa vile tu wameozo kwa mme mmoja, wanaanza kuishi kwa kushindana na kuumizana. Haya mkin hata ongeza kuoa. E, sasa sio mpango wa Mungu watu waishi maisha hao ya namna hiyo. Eti kwa sababu ya ruhuso si hiyo za wake wa, wake wa huyo wa 4 siyo mwisho si. Kuna yavitu kama hivyo. Hapana, Mungu alisema mtu mke na mtu mme eh? kwa kwa viwango vinavyolingana. Hii dunia tulishasema ina jumla ya idadi ya wanaume na wanawake na wanaume duniani. Warika zote inaribia ni nusu kwa hiyo kama Mungu angekuwa amepanga kwamba sasa Yakobo awe na hawa wanne, angeweza kuwa anshaaumba wengi. Lakini hakufanya hivyo. Kwazo tunaona ni mambo ambayo sio mazuri lakini yatatufundisha. Eh, ya hata e, ya unapotu sasa mimi ananunuzu nini? Labda ni mwanamke. Wacha usikubali kuingia katika ndoa ya wake wengi. Mfano Lakin pia usiruhusu binti yako ndugu yako na nini? Yaani na, anasema nani utaijua kweli na hiyo kweli tawafanya huru. Eh? Hem tuendelee. Eh tutaona mambo sita ya kujifunza mazuri. Muhimu eh katika mistari hii yote nimeona ni pate mambo sita. Ndio tunaweko yamaliza ndani ya saa 1 na, na dakika kadhaa tuanze kukaa hapa. Eh Hoja ya kwanza tunaiona kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8 inasema <coughs> <coughs> dhambi ya Yakobo na Raheli m mm? kwa kuchukua jukumu la Mungu Yakobo na Raheli wanachukua jukumu la Mungu na yuko sema ni nini na ni dhambi eh he mtu anze kus, kusoma kwanza ile mstari wa kwanza tuone maana haya maneno yalikuwa na maanisho nini mstari wa kwanza nasema na Raheli ya kuwa hamzalia Yakobo maana Raheli alimwonea ndugu yake wivu akamwambia Yakobo nipe wana kama sivu nitakufa Yakobo akamghadhabikia Raheli akasema je mimi ni, ni badala ya Mungu aliyekuzulia uzao wa mimba akasema yuko mjakazi wangu Bilha uingie kwake ili kwamba azae juu magoti yangu nami nipate uzao kwa yeye basi akampa biliha mjakazi wake kuwa mkewe Yakobo akaingia kwake naye Bilha akapata mimba akamzalia Yakobo Mwana, Raheli akasema Mungu amenipa haki yangu, naye ya amesikia sauti yangu, akanipa mwana. Kwa hiyo akamita jina lake Dani, bila mjakazi wa Raheli, akapata mimba tena akamzalea Yakobo mwana wa pili. Raheli akasema kwa mashindano makuu nimeshindana na ndugu yangu, nikashinda akamita jina lake Naftali. E, misali Isaya ya kwanza tunaona kwamba Raheli tuliona kwanza mwanangu uliopita. Raheli alikosa uzaa Na Eh tunaweza tuka tukarejelea pale kidogo tuone ilikuwa ni mpango wa Mungu. Eh ilikuwa ni hem tushoe pale tusome mlango wa waish, 29 tulipoishia wiki iliyopita. Tusome mstari wa moja anasema hivi, Bwana akaona ya kwamba Leah hakupendwa naye akafungua tumbo lake bali laheri alikuwa hazai. Kwa hiyo una, unaona kwamba alifungua tumbo la huyu Huyu akawa hazai manaka kalifunga. Uwezuka Kwa sema kwamba alifungua la huyu lakini hili lilikuwa hapohusika nalo. alifungua la huyu akafunga hili. Ndio uandisho. E. Sasa laheri anaakasirika na anataka kujiua na anamkasirikia Yakobo, anasema nipe uzao la siyo nitakufa. Yakobo ndiye akazifika sema sasa mimi ndo unanataka kunifanya Mungu ndo naye uzao. Huku nyuma unaona kwamba <coughs> aliyefunga uzao alikuwa ni <coughs> ni Mungu ni Yakobo. Sasa wote wawili wanakubaliana wanachukua nafasi ya kutafuta mtoto nje ya makusudi ya Mungu. Aliyezuia mtoto ni nani? Ni Mungu. Na tutaona huko mbele Mungu alikuja kuufungua uzao. Leo hii tutaliona baadaye. Watu hatuna subira. Hatuwezi kumsubiri Mungu akatutembea aliyokuwa amekusudia. Eh, lakini tunaona wanatafuta njia ya mkato. Hem mstari wa wa 22 tunaona mbele lakini tuangalie tena tuangalie kabla 30 na 30 22. Somo mstari wa 22 anasema hivi Mungu akamkumbuka Raheli Mungu akamsikia akafungua tumbo lake. Sasa kama alifungua tumbo lake sasa tualikuwa amerifunga. Lakini akina Raheli na na, na mume wake wakaamua kutafuta shortcut na tulishaujifunza kwamba kitu anachofanya baba anachofanya mama ana unachofanya ukoo ina tabia ya kujirudia Hii hiki tulioyekiona kwa kwenye ukoo huu eh tulioyekiona kwa Ibrahimu sara alipoona hazai kwa mlango wa 17 wa mwanzo eh milango kama 10 kidogo iliyopita eh alifanya hivyo hivyo na kuona tabia hizo hizo tabia hizo kwa anakuwa nazo Ibrahimu anakuwa nazo mwanaye Isaka. Na tulishoona sehemu nyingi tulshairudia eh maandiko. Kwa hiyo wakati mwingine tunajifuza somo katikati ya somo, hatukua tumepanga hivi. Tuangalie miundo yetu, unaweza kufanya kitu unafikiri kitaishia kwako, kumbe kwa mfano mtu anaamua anaishi maisha ulevi. Eh haya ishia kwako, utakuta kama baba alikuwa analewa na mtoto analewa. Kama mama alikuwa mtu wa awe uweze kutunza nyumba yake na watoto wake hakiki watakuwa hawatunzi nyumba yao vipi e, kama watu ni wachawi wanafurishishana uchawi kama mtu ni mchamungu Mungu anamlishisha mwanae uchamungu wake tunaona huu hii tabia hii ya mtu kosa uzao akashindwa kumtumea Mungu akatafuta njia za mikato ilikuwemo katika ko kwa hiyo ni kitu ambacho hatotakiwe kujifunza baadaye tunatakiwa kufanya nini namba mtu atuliza wale watoto au akacheze kule juu eh kwa hiyo eh tunaona kwamba eh kwamba eh, eh, eh tusichukue kazi ya Mungu. Hawa wanachukua wake okay, wamekosa uzao. Wanakubaliana mjakazi. Mjakazi ni kazi. mtu ambaye anusaidia kufanya kazi, lakini sio mtu. Wanaongea anamfanya mke wa anamweongezea anasema sasa huyu na atakuwa mke katikati ya hawa ya sisi anampandisha na cheo eh, anizalie mtoto huyo mtoto atakuwa sio huyo mjakazi kwanza ni unyanyasaji mtoto anakuwa ni wabosi pili ni dhambi yes ni dhambi eh, ni dhambi eh, ni dhambi Isi ya, ya, ya watu wa kukubaliana eh, wawili kwa hiyo na lengo ni kujaribu kuleta uzao ambao Mungu alikuwa ameufunga kwa hiyo kimsingi Mungu akaka miura anasema hawa watu wako wanatafuta namna ya, ku, ya kufungua kitu kifunga Na baadaye Mungu atakuja kukifungua. Tumewaona mlango wa 22 alikifungua la heri mtoto, tena mtoto mwema kuliko watoto wote. Eh. Wakati mwingine tukimsubiri Mungu, tukampa Mungu muda, atatutendea makuu makubwa kuliko yale ambayo tungejitendea wenyewe. Natokyo tu kuona hawa watoto waliozaliwa hawa akina akina gadi na Dani na wengine wa, wa hawa hawa haja kazi, kumuuza hata E, na Yusufu ma maike walikuwa wakubwa hapo e, wa, Yusufu alikuja kuzaliwa baadaye wanakuja kumuuza eh na tuliona hata yule Ishmaeli aliyokuja kutafuta tafuta kwa ujanja ujanja ni alikuja kumtesa Isaka eh na tukaiona inaenda mpaka agano jipya kwa hiyo tunajifunza kwamba Mungu akifunga mwache atafungua mwenyewe mtu anasema mimi nafunguo za za mbingu na za kuzimu tumwachie Mungu atufungulie eh hembo tuongee mbele tusongee mbele katika hii hoja Tusome, tu, emtusome, turudi kwenye msari wa kwanza msa, sura ya leo. Anasema anayelahera kuwa hamzalia Yakobo, mwana, Raheli alimonea ndugu yake Wivu. Unaona tunaona mambo mengi yanaendelea hapa katikati. Hayo mambo yanalea hata kwa rabani, Hawa ndugu wawili wanaoneana wivu. Wivu sio kitu cha, Huu ni wivu mbaya, ni husuda kimsingi. Tulishaona ni wivu wa, wa husuda a e, tuliona neno uwivu ni kitu kingine na husuda ni kitu kingine alimonea hasuda siwezi ngaza mbona mtu ametafsiri baya Biblia kwa Kiswahili lakini ni kwa sababu lugha iliozoeleka uwivu lakini kimsingi uwivu ni tabia ya Mungu Husuda ni tabia ya shetani kwa hiyo hakuwa alimonea uwivu wa mungu, uivu wa kimungu alifuana alimonea uwivu wa kishetani kwa sababu Mungu kamfungulia hayakamfungia bado alimonea ya yamkini angeza hata kumlea mtoto wake sasa kama hao hawa, hawa ni wake wa mtu mmoja kama mungu anapenda emniambieni wote mlioko hapa ni ni ni, ni asilimia ngapi ya wa, ya watu wa, wa, wake wawili watatu sema nyingine na kwambia paka wanne mradi siji umefanya nini eh walaoishi bila kugombana bila kuchukiana bila kuwa na kinyongo moyoni mungu hawezi karusu kitu ambacho kitaruhusu asilimia kitafanya asilimia tisini ya hayo matukio muda wote awele ya kushindana na kugombana hata sikuloni Mungu sio Mungu wa machafuko. Eh. wote tunaona tuna, tutaona pia tuliona Hana na nani? Na, na, na Penina, wa, wake wa Erikana na wa walikuwa wanashindana wanagombana vile vile. Tunaoona Sara anagombana na Hajira. Hatuwaoni wakiwa ni wake wawili wenye amani. Mungu ni Mungu wa amani. Mungu anatutaka tugombane tunapoishinga imani, lakini sio katika maisha kila siku ya kumuonea mwingine husuda na kijicho. Amina. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba wana wa Biblia ilikuwa hivi huyo hapa. Ni ni ni, ni, ni njia moja hapo ya kuendelea ku katika mambo ya kawaida na hasa wanaume wanaume wanaweza kaliona wana ni jambo linawapendeza pendeza ni haki haki lakini leo hii kuna kitu kingine kimeongezeka. Leo hii kuna kitu kingine kimeongezeka. Mkam kabla kwenda huko tusome msari wa 8 wa leo. Anasema hivi, msari wa 8 anasema hivi. Anasema Dahira akasema kwa mashindano makubwa nimeshindana na ndugu yangu nikashinda, akamwita jina lake naftari Haya mahusiano ya mashindano ni mapenzi ya Mungu. Ni mambo yanayompendeza Mungu. Kuna baraka za Mungu sitashuka hapa. Hapana, sio mapenzi ya Mungu. Kwa haya mambo hatuyaoni eh yakiwa ni ni mpango wa Mungu. E, ni mpango wa Mungu kwamba si mme ana wake watatu. Sasa hivi imebadilika. Dunia imetengeneza ime, ime aina fulani ya na nikasema ni ya u, unafiki. Eh Kwamba kwenye makanisa Mme na mke ni mmoja, sawa? Lakini kitu kilichokuja nyuma yake ni vitu vinaitwa lugha ya lugha ya mtaani. vile vile, wanaita michepuko. Yaani unakuta rasmi ni mmoja, lakini anao saba nane Na ni pande zote Huyu anao saba na huyu anao 8. Eh? Hebu hebu hebu ngoja yani niulize. Nani makai unasema hiyo hoja ina eh hii hoja ni hoja, hoja mchanganyiko. Tumeanza na hawa watu wana wawili wanakubaliana wanamuoza bilha kwa anakuwa mke watatu na baadaye tunaona na yule mwingine anamleta ana wa kwake naye anamuingiza mle inakuwa sasa ni ni, ni, ni fujo, ni vurugu. Eh, kwenye maisha ya ile nyumba, eh? Lakini tu, tunaona kwamba sio mapenzi ya Mungu. Sio f, sio familia nzuri ya kuishi ya ushindani ushindani. Mungu hajatuumba kushindane katika mazingira haya, hata tu pamoja. Eh? Kwa sio vitu vya kujifunza vinaweko hapa ni tuone ubaya wake na tusivipende tu, na tuvikatae Eh? Na tuvikatae Eh. Lazima nikasema kuna watu wanasema na Mwanadamu kusema sasa. Tasema tu. Hawa ni chake na fahamu ni zake. Lakini wanajaribu kushindana na kweli ya Mungu. Wanawambia mwanamume ana haki anaweza kawoa shingo wake wanne mpaka kuna, kuna vitu vile wanasemaje. kuna mtu kwenye Biblia anayejulikana leo wake wengi alikuwa anaitwa anaitwa Sulemani. Wakafika 700. Kimsingi wale wake 700 hawakumtosha. Na kuna wanawake unakuta ana wanaume kwenye mitandao wanafika hata 100. Hawatoshi Hawa wako? Eh? Hawakumtosha, igabidi aongeze na wengine ambao sio rasmi masuria wakawa tatu jumla wakafika eh, moja. Hembe twende tukasome katika kitabu cha mhubiri tuone kwamba kwa kufikisha mta anakuambia uh, Mungu alitaka uh, uh, wawe siji watano, si nini? Kama wa moja hawakumtosha, wa watatosha? Hawatoshi. Hapana. Wata. Lakini leo hii mtawaambia a ha, haa ha, hapana hakuna eh do, hakuna mambo ya ndoa za wake wengi na waume wengi lakini ipo kwa sababu leo hii mtawaambia bila haweza kaishi bila michepuko Na ni ndio maisha wa Christo, eh, wa Christo, ya wakristo kimsingi. Eh hawa walikuwa wanaihararisha. Wakristo wanaificha inaleta mauaji. Maana hawa wangegombana lakini yamkini wasingeoana kwa sababu kila mtu anamjua mzazi. Lakini leo hii utasikia mimi ni kusikia kesi moja asibu kwa sababu mke ametoka kwa mume wake amebeba na mtoto mgongoni ameenda kwa huyu anayeita mchepo wake wa kwanza ilikuwa makajana alimsikia amefika pale wakati huko kwenye huyu wa pili akaingizana na watatu wanaume mwingine huyu wa pili ambaye sio mali yake sio mke wake sio halali yake akagundua kwamba huyu anamchiti sio anaa kuna inatumika kwa huyu watatu tatu akatafuta panga akamkata akamwona na mtoto wake yule mume mwenyewe wa, wa kwanza akapata ashara ya mke na, na mtoto. Ya ni wakristo. Eh, usiposikia mahubiri kama haya ni vigumu sana kushinda haya mambo tukubaliani Lakini Mungu anaweka au makusudi. Na leo natokea sikio na wadogo kama hawa mpaka wakubwa kama sisi. Eh, mda muda wote. Maada mtuko katika yani e, tusome katika kitabu cha ufuno e, sio ufuno. katika kitabu cha mhubiri. Tusome mistari miwili tu tukubali tuelewe tu, tu, tu kwamba tujifunze eh tukamilishe tu, tu hii hoja tutatoka tu, hapa eh mhubiri 211 na 17 nasema hivi mhubiri na ni ni ni, mahubi, ni maneno ya ya, ya Sulemani maana wa Daudi yule alikuwa na wake miya saba hawakutosha akaongeza na wengine tatu ambao sio rasmi wanaitwa mashuhudia e, Wakafika wakafikia moja tuone je wali mtosha Tutasikia utosherevu wa moyo wake. Mbini, mbini, moja 2:11 abinasema, kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa zi, kwa mikono yangu na taabu yote niliyotahabika katika kuzitenda na tazama yote ni ubatini na kujirisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Sasa, kama kwenda mpaka 1000 ndo alikuwa anatafuta ukamilifu na utosherevu. Hii kauli imetosheria ime, ime, anaishi maisha ya utosherevu. Hapana. Eh E mtu jume msali ule wa saba, anasema msali wa saba anasema basi nikauchukia uhai kwa sababu kazi inayotendeka chini ya jua ilikuwa mbaya kwangu yani mambo yote ni ubatini na kujishia upepo huyu mtu aliwekeza katika mwili akautimiliza aka mwili mahitaji yake huko nyuma anasema alijenga majumba akafanya kila kitu lakini anasema maisha yake hayakuwa na faida unajua ma ma maisha ya faida ni nini ni kama hii unakaa unamsikia Mungu ananena. Anakunyosha, anakutengeneza. Anakupa unajisikia una amani na Mungu wako. Unasikia neno la Mungu. Eh, eh, na na maneno mengi mengine tulifika kule. Kwa eh, hiyo kuna vitu vingi sana eh, na hizo hoja ni Nyingi m mm, Eh kwa hiyo hoja zote tukarudia rudia lakini ngoja mm, e, mashindano makubwa nani na nani. Turede hoja ya pili. Tuziweze tuweze kumaliza leo. Hoja ya pili tunaipata kuanzia mstari wa tisa paka wa 16 inasema hivi. E, inasema hivi e, dhambi huenea kama chachu. Dhambi ina tabia ya kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Eh tabia ya dhambi. Lakini Tujifunze pia kwamba uta Mungu hauna hiyo tabia. Uta Mungu unaenezwa na kweli ya Mungu. Dhambi inaenezwa na matendo ya wa wanadamu. Kimsingi. Of course, kwa uvuvivu wa nguvu za shetani, hem msali ule wa 9, anasema na kuendelea, anasema Lea alipoona kuwa ameacha kuzaa, alimtoa Zipa mjakazi wake, akampa Yakobo kuwa mkewe, Zipa mjakazi wa Lea akamzalia Yakobo mwana, Lea akasema bahati njema. Neno bahati Naomba alibadilika hajasema bahati. Hapa kwenye King James ametumia neno jeshi. Anasema jeshi linakuja. Yaani ni kama alikuwa anatafuta uzao wa kuja kupambana na huu wa huyu. Anasema troop. Troop ni ni kama kikosi. Anasema kikosi kipya kimekuja. Yani alikuwa na kikosi cha wanne sasa wamefika wameingia wa watano. kwa hiyo anasema kikosi kimekuja akamita jina lake Gadi. Zilipa mjakazi wa Leah akamzalia Yakobo mwana wa pili. Lea akasema ni heli mimi maana wanawake wataniita heli akamwita jina lake Asheri sura ya 14. Rubeni akaenda siku za mavuno yake, akaona tunguja kondeni, akazileta kwa Leah mamaye, Nipo Leah ndipo Rahera kumwambia Leah, nipe mimi baadhi ya tunguja za mwanao, naye akamwambia je ni jambo dogo kuninyang'anya mume wangu hata wa, wataka kuzitoa tunguja za mwanangu. Raheli akamwambia kwa hiyo atalala kwako usiku huu kwa tunguja za manao. Liko nasema naenda paka 16. Nasema, Yakobo akaja kutoka kondeni jioni Lea akatoka kumlaki akasema lazima uje kwangu kwa sababu nimekuajiri kwa tunguja za manangu akalala kwako usiku. Tushie hapo. Kwanza kuna hoja nyingi sana nikaona tu ni nishughulike na moja so, zote. Lakini yote tunajifunza. Kwanza tunaona hali kama bado yale mashindano yanaendelea. Sio hapa huoni hali ya utoshelevu wa wawili. Eh, unaona kwamba aliyetosheka hapa kwa, kwa nyakati hizi na hazikuzikwazo toshi. Aliyetosh aliyetosheka kwa wakati ule kulikuwa ni Yakobo. Lakini hata kina mama paka wanaanza kulipana lipana ili kusudi Yakobo awe huyo awe huyo, huyo. Sio makusudi ya Mungu. Huyo Mungu anaweza akawa Mungu ay, anaye na ana amo atuo wa, waishi katika hali fulani ya kushinda anashindana kwa ajili tayari mwanadamu wanadamu wengine Kabla ya mbali sana twende katika kitabu cha wa wakolinto wa kwanza Mlangu ule wa saba Wakolinto wa kwanza saba nasema hivi ntaenda haraka kwa ajili ya mda Usuli wa 2 anasema hivi. Sikiliza makusudi ya Mungu anasema hivi. Lakini kwa sababu ya zina kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke awe na mme wake mwenyewe. Haba ndicho kinachoendelea kwa kina Yakobo? Hapana. Hapana. Anasema kwa sababu ya hii hali ya ku, ya ku, ya kutu, to, to sheref, zeka. Kwa, eh, ni vizuri na inatakiwa awe ni mmoja kwa mmoja Ndiyo makusudi ya Mungu eh, Lakini hiyo ilikuwa ni hoja tu ya nyongeza. Lakini tuangalie hoja kubwa katika maandiko. Eh tuna, tabia ya dhambi kuenea ile dhambi ya ya raheli eh, ya ku ya kutamani kushindana na dada yake akachukua mjakazi wake naye akamuingiza akawa mke watatu huyu naye anaona hapana haitoshi anachukua naye mjakazi wake anaitwa zipa yule samemtoa bilha anamuingiza na yeye wanakuwa wanne eh tunaona ile dhambi inafanywa na huyu na huyu mwingine naye analipiza kisasi Eh, na hii kitu ipo unasikia fulani sa I mean kwa huyu na mimi kwa wengine watatu. Vita. Inakuwa vita. na sio vita tu, ni ni, ni tabia ya dhambi kuenea. Tabia ya dhambi kuenea. Vita tushaiona, lakini tabia ya kujadhaambi kwamba mmoja akifanya ana msababishana mwingine kufanya vile vile. Eh, tabia dhambi kuenea kama chachu. Ukiruhusu dhambi moja ikiingia kwa huyu inaingia inatokeza kwa mwingine. Eh. Eh la wa tisa, ndio nilikuwa na mtu so lea anasema ya le, kuwa, ameacha kuzaa alimtoa zipa mjagazi wake akampa leo unaona na yeye ana, anarudia ile dhambi eh emtu ile katika katika agano jipya maneno kadhaa kadhaa kama matatu alafu tuta hii hoja tutaisitiza sana kwa sababu iko wazi soma katika kitabu cha cha tuko tunaangalia hoja ya tabia ya dhambi, ikiingia kwa mtu mmoja haishii pale ina tabia ya kuenea kama chatu eh kama eh yani, kama kitu ambacho kinaambukiza yani inaambukiza na maana yake mimi mimi unazokuta dami inaanzia kwa mtu mmoja na inaishia kwa mtu mwingine eh ina yani haishiki kwa mtu mmoja dami ikiingia sehemu ni kama alivyo shetani shetani angelea ndani ya ukoo akasikia fulani siji e, ameanzisha ameempata am, siji mali za ma, nini siji za mashetani za majini unakuta inazunguka mle mle na wako kama watu e, ni, ni, ni mfano wake ndio yule ndo shetani ndo baba wa madhambi kwa hiyo lakini tuengelee dhambi kama dhambi eh anasema katika kitabu cha kati e, katika kitabu cha eh Galatia 5:9 anasema hivi Galatia 5:9 anasema 5 5:9 Garatia wango wa 5 mstari wa 9 nasema hivi Mm. Ni tano 5. Yeah, tano tisa anasema Chachu dogo Huchachua donge zima Hiyo ni anasema Chachu, dog, chachu dogo Chachu ndogo uchachua do, donge lote, eh? Ana anaendelea. Ah, uh, hiyo ndio tabia tuone kwamba Dhami ndio tabia yake kama Chachu. Tunaona kwamba Chachu hashii katika same dogo inaenda paka mwisho eh Ikianzia kwa raheri inaenda paka kwa mwenzake. Lea. he mtu tuangalie wa konto wa kwanza tano, sita. eh wa wa kwanza nawango wa tano, mstari ule wa sita. anasema mwendwa wa kwanza nawango wa tano, mstari wa sita, anasema hivi eh anasema kujisifu kwenu si kuzuri Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachua donge zima ukishafungulia Kwa Kwafaro tuka undeto mfano nakuta labda mtu ni mme na mke. Maana mambo ni mume na mke towe mfano. Ukasikia mmoja ameifungua tu ameametoka nje. Kwanza hata toka kwa mmoja atatoka na wapili na wata. Ndiyo tabia yake. Dawa yake. Dawa ya dhambi ni kuufunga mlango usifungue mlango wote kisha Ni Kama ukifungulia mlango akingea nzi mmoja au akaingia mdudu mmoja au mende, lazima watazaliana. Wata eh? Ndio tabia hiyo tunaona kwamba inatoka kwa mwa, kwa mmoja inaenda kwa mtu mwingine. Hemtaendelee wa conto wa kwanza mstari wa 10 na mlango wa 15 mstari wa wa 33. Eh, conto wa kwanza 15 33. Eh, anasema Anasema sikiliza huyu mstari Msidanganyike mazungumzo mabaya huharibu tabia njema hajatumia ma, mazungumzo King James ametumia neno eh, bad company company ni marafiki eh alichokuwa maisha kwani mazungumzo mabaya unazungunza na, na watu ambao na ni kama marafiki lakini King James ametumia marafiki moja kwa moja marafiki wabaya huharibu tabia mtu Hawa eh, wawili walikuwa ndani ya nyumba moja lakini msingi ni sema marafiki sio mtu na dada yake watoto warabani lakini Kosa la moja, mmoja halikuishaka mmoja ninayao kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tujifunze eh. Na hii dhambi hai, emtende katika mlango wa, wa twende rudi katika mwanzo tumalize hii hoja kwa pamoja tu. Ukiona kwamba ni tabia ya dhambi kuenea, yaani umetoka kwa Bilha, eh umetoka kwa kwa Raheli kaenda kwa Yakobo naye akakubali, kaenda kwa Bilha naye kaingia humo, kaingia kwa Rea naye akakubali, Rea naye karudishwa kwa Zilpa, tayari emtu angalia na mtoto wao Rubeni naye anaingia mlemle makosa yale. yale. Twende mlangoni wa 35:22. Eh mwanzo 35:22 tuangalie. Eh mwanzo 35:22 anasema Mwanzo 35:22 bibili anasema eh mwanzo 35:22 ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile Ruben akaenda akalala na biliha suria wa babae Israeli hasikia habari. Hii nyumba ni nyumba ya mfano mzuri. Huyu mtoto wa wa ile nyumba ile, mtoto wa kwanza. Unaona imeitokea kwa huyu umezunguka imezunguka, baba yake sio msafi. Ni mbili mtoto wa mchafu mara mbili anaenda kwenye kitanda ya babake. Unadangari kwa nini ama kwenye Biblia ili kusudi tujifunze dhidi ya mambo ya namna hii? Amina. Amen. Tuko wote. Mungu tumetulia sana. Unikusikiliza uniku... au <laughs> ni eh? Unasikiliza? Mhm. Eh. Kwanza naja kwamba hii dhambi imeanza. Hapa hatuoni hatu, hatuoni maisha yaliyonyoooka ya hawa watu. Ni mizangwe, ni mizengwe, ni mizunguko ni nini? Mungu anaweka hivi makusudi ili kusudi tujifunze dhidi ya mambo ya namna hii. Na ndio anaenda katika nyumba za Wakristo. Leo anaenda katika nyumba za. Christ. Eh? Eh. Eh, ukisoma Kenda uh, mstari wa tuliona kwamba okay hiyo mstari wa 37 mlango wa 37 mlango mwanzo wa 37 chukua mstari wa 2 anasema hivi 37 2 anasema hivi hivi mwanzo wa 37 2 anasema hivi ndivyo vizazi vya yakobo Yusufu aliyekuwa mwenye miaka saba alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Biliha na wana wa ziripa, wake wa baba yake eh? Hawa ndio walio kuja kummuuza hawa. Unaona kwamba ile dhambi iliyotokea kwa kumuingiza Biliha na Azilpa mmo ndani, wanazaa watoto, hao watoto wanakuja kuwa kinyume hata na kina Raheli na watoto wake. Raheli muda wa maisha yake mwingi hakumuona mtoto wake. By the way tunaona lahera alikufa mapepo. Kwa hiyo ule uzao ambao ana upalilia no uwe wa kwake ambapo Mungu alikuwa ameufunga kwa muda. Unakuja unakuwa ndio ndio unakuwa tanzi katika maisha yake. Ndio walikuja kumuuzia mtoto wake. Naamini hakumuona. Eh alikufa kidhani kwa mtoto wake shapo alishakufa. Kwa sababu ya watoto akinaabili hana zili pao. Hatuoni kwa kwamba alikuwa na watoto walea wa, wa, kwanza. Eh, kwa tunaona kwamba unafungua mlango unafikiri unaleta furaha, Unashindana na Mungu, lakini unaishi kwa maisha ya ya, ya majuto ya muda mrefu sana. Eh, ya hatu tukafita maneno ya Mungu hapo sio. Hem tuende katika hoja nyingine mtaumeenda. umeenda um, mle, kwa mfano, tuna yaani mashindano tunaona yanaendelea naendelea, na endelea na kadhalika. Twende hoja ya tatu Eh, hoja ya tatu inaanzia mstari wa 17 mpaka 24 inasema majira ya bwana yanapotimia majira ya bwana yanapotimia tunaona kwamba kuna vitu mvivu mambo mawima kubwa yameendelea ambayo yalikuwa mabaya mabaya hem tuangalie mambo mazuri yanakuja sasa Ukimgoja bwana mambo mazuri yanakuja hem tuangalie msali tuanze msali wa 17 eh mwanzo 17 mwanzo wa 30 saba, saba, saba anasema hivi ndipo yakobo em kwa nimetoka 17 anasema hivi Mungu kummsikia maneno. Mungu akamsikia Lea, naye akapata mimba akamzalia Yakobo wa watano. Lea akasema Mungu amenipa ujira wangu kwa sababu nimempa mme wangu mjakazi wangu, akamwita jina lake Isakari. Lea akapata mimba tena akamzalia Yakobo wa sita Lea akasema Mungu amenipa mahali njema, sasa mme wangu atakaa nami kwa kuwa nimemzalia wana sita, akamwita jina lake Zabloni. Baada ya kadhaa binti akamta jina yake Dina, sura ya 22 tumesoma Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia akamfumbua tumbo, akapata mimba kazaa maana akasema Mungu ameondoa aibu yangu. Amina. Tunaona kwamba vile vitu walivyokuwa wanashindania mpaka wanaingiza Masulia na vijakazi katika ndoa inakuwa ndoa ya mtaala inaitwa ile. Eh? walikuwa wanatafuta hao watoto. Kwanza leo hii hawatafuti tena. Bwana hata walikuwa wanatafuta uzazi kitu cha kimungu. Hao leo hii inakuwa ni kutafuta dhambi. Ni kutafuta e, tamaa ya mwili wake. Zinaa e, zina. E, lakini unaona kwamba majira yanafika, Mungu anawakumbuka kila mmoja kwa wakati wake. Leah aliyekuwa ameshakumbukwa baadaye Mungu akamsimamisha sema inaonekana na wewe sasa subiri kidogo. Alaamwa na yeye anamuiga laheri anaingiza mlee Eh mungu Kijakazi wake anapata watoto fulani pale wanafika sita lakini mungu asemwa pana pamoja na mimi nitapauza wako mwenyewe unajua mtoto wa mtu mwingine ni wa mwingine tu e, mungu akamletea za blon na baadaye akamuletea na mwingine e, isakali hmm? kwa hiyo tunaona majira ya mungu ya, tusiacheleweshe Amini tusiyowahishi majira ya Mungu yanapofika yarafika. Na hata Raheli, Isara 22, tunaona majira yake anafika ya Mungu anamkumbuka. na haja akataka kijiua. na haja kufanya yale yote. E, kwa hiyo tunaweza kusema majira ya Mungu yatafika lini? Majira ya Mungu yatafika majira na nyakati ambayo uwe utambue. Lakini utajua. Utajua. Hakuna kitu kizuri katika maisha ya wanadamu yote yule. Eh kama kumngojea Mungu katika tabu, katika mambo ambayo unaona yanakutesa moyo wako. Mungu Mungu. Lakini vile vile kumngojea Mungu sio tu kumngojea ukiwa unaendelea tena kumuudhi. Hapana. Tunatakiwa kumngojea Mungu katika kicho na hofu na kumtendea kazi vile vile. Eh? Mungu na mungoje, ndiyo ndio kufundisha somo la kumngoja Bwana. Eh? Lakini tunakuwa tunayarudia rudia na kadhalika. Ngo tubeone kwa, kwa maajira wakati Majina ya Mungu kuna wakati yanatimia ambayo ungevumilia tu kidogo tu yana, yana yatatimia eh na wewe anasema kitu kingine ah hii ilikuwa ni habari za uzao ha, leo hii watu wanashindana wasipate watoto kimsingi ndio malengo makubwa ya lakini wakitokea wawili watatu wenye bado ya fahamu ya kimungu wana Wakawa na jukumu la kupata uzao na wanaona laki mungu. Bado, ni jambo la kimungu bado wakati mwingine kwanza unakuta ni ni maisha yake ya dhambi aliyofanya Unakuta mwingine amesha toa mimba zote zimebaki kama tatu et tutumie ruia mtahali eh halafu Mungu anasema pana usilipo unawatoa kwa taifa kwa, kwa, kwa nini kupe ni nini kimekukumbusha sasa kuwapenda leo hii watu wengi wanakosa uzao kwa sababu ya maisha yao wenyewe Pili ni kutokutokujari kutokujua kama Mungu ndiye anayetoa. Mungu anakuonyesha sasa wewe una ndani kwamba mimi sihusiki. Eh, ngoja nikufungie. Eh, lakini tusimtusimkasilishe Mungu kumfikisha mbali kiasi cha kuanza kutukumbusha kwa kiboko. Hiyo ni kiboko. Leo eh, watu wengi wanakosa uzao kwa sababu hiyo. Lakini hata ukikosa uzao, ukemgeukea Mungu, ukazikumbuka nia zako na zangu, tukasema Mungu tulikukosea muda wote Mungu watu wote walio katika uzao aliwakumbuka akawapa uzao. Hakuna mtu kwenye Biblia nimesa kuanzia mwanzo mpaka ufunuo aliyekosa uzao. Na mara nyingi watoto wote waliozaliwa katika uzao wa shida Ndiyo watoto walioinuka na kimo kikubwa sana katika masharaba. Em mtu aanze kuhesabu. Isaka. Isaka ndiyo picha ya Kristo, Ndiyo uzao wetu. Wote tunasema ni uzao wa Ibrahimu Isaka na Yakobo. Eh? Alipatikana katika miaka 100 ya Ibrahimu, miaka 90 ya Sara. Lakini akawa mtoto mkuu. huyu aliyopatikana kina Israela na kina Ishmaeli Eh? Tukaona Yakobo mwenyewe. Wale watoto wawili Yakobo na Isaya na Isaka. Eh, isa, na Sara Samari. Eh majina nafana. Walipatikana miaka ishirini baada ya ndoa hiyo. Eh tulishaiona kanuni mlango wa ishirini 25 wa tafsiri cha Manzo, eh? Nao alizaliwa baada ya ya kusubiri sana lakini Isaka alikuwa mtu mwenye imani hapa. Yali muomba Mungu muda wote. Haku hukuika katika upuuzi wa kina Yakobo na hata baba yake Ibrahimu hapana. Yeye alis na Mungu akampa uzao. Eh? Yakobo hivo hivyo. hivyo. Tunao Yusufu mwenyewe. Yusufu inaonekana ndo alisubiriwa kuliko wao wote. Kwa sababu ndo mtoto wa kwanza wa Yeraheli alikuja amkiniuzeeni. Eh? Yusufu a, akawa mtu mkuu uwezo kusema historia ya wokovu wa wanadamu uwezo wa kuongelea chochote katika wana katika watoto wote wa, wa Yakobo ni nada alikuwa mkuu kuliko wote kuliko Yusufu Yusufu akaenda mpaka Misri akawa mtu mpiko mkubwa katika taifa lilikuwa na nguvu kuliko wote kwa Farao Kwa hmm? hiyo tukusubiria hawa hao waliojitafutia kwanje mikato ya Kinagadi tunawajua hao walikuwa wana, wana, wanafanya nini Hawapo lakini huyo hao wote walioletwa na Mungu kwa kuchelewesha makusudi yake mpaka wakati na majira yake Ndiyo wanatenda mambo maku. Ni Nani anapenda mambo maku Nani anapenda Mungu amuongoze kutenda mambo makuu? Nadhani wote mlioko hapa, si ndiyo Ndiyo tunachotaka. Nani anapenda mtoto? Eh? Anapenda mtoto wake awe na mambo maku Nlicho tunachopenda tunataka kuona mtoto anaondoka ha, ha, hana kitu alichomfanyia Mungu katika historia yake, eh? Au katika masha yake. Tuanagalia Samuel. Ifanye katika kitabu cha Eh katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa kwanza 19 nasema hivi Samueli wa kwanza 1 19 nasema hivi Samueli wa kwanza 1 19 Eh kitabu tushashahubiri kwa hiyo mimi nikienda sema kwamba tushapahubiri na, naenda haraka sio na joto tuna kumbukumbu mstari wa e, Samueli wa kwanza 1 19 mpaka 20 nasema hivi Wakaondoka Asubuhi na mapema wakasali mbele za Bwana kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Rama Eli akamjua mkewe Hana naye Bwana akamkumbuka. Hana alikuwa nalia hatoki hekaruni kwa Mungu. Eh mpaka akaitwa amelewa wakati alikuwa hajalewa akaitwa na na, na, na, na na Eli e, kuhani lakini Mungu akamkumbuka. Muda wote Mungu huakumbuka Mchao, na chao wa na waamaminio na waamtumainio na kuomba nakuomba najua wote toka hapa kila mtu ana kitu kimepungua katika maisha yake tuseme ukweli eh. kile na vingine ni kubwa vingine ni vikubwa njia eh. pekee hem tusimame katika kumtumikia Mungu katika kumtumainia tu sitafute injaza leo no, hii unajua ni nini ni watoto wa kwenye maabara kwenye zinaitwa wa, wa wa kwenye test tube au kiswali chake ni kwenye wa, wa kwenye test tube vichupa vya kufanyia majaribio. Eh leo hii ni wapo sana na Kwenye inchi wanaitwa IVF. E, ni vitu vya teknolojia ya kujaribu kupindisha kwa wa Mungu. Mtu anatoka hapa anatoa mimba na mbili tatu Anataka hii ya mwisho kwa sababu isije na ikapotea, anaenda na maabara ina, ina chavushwa kwenye maabara, inakuzwa balena panikizwa katika tumbo lake. Unasikia wako wengi sasa. E, na izi, na hata hapa mbili dio aiwe technology imeisha imeanza e, imeanza nini e, ni, ni mipango ambayo siyo ya kimungu kimsingi mitoe msimamo wa na si mtu hapana lakini hizo teknolojia za kupandikiza si e, mayai mayai zinazofanywa kwenye maabara na nini baadaye mtu ni ni za kimsingi za kishetani hazina tofauti na machanjo ya corona kimsingi ni tena ni mbaza hii kuliko corona yenyewe kimsingi. Eh, kwa hiyo tuangalie. Mto kwa hiyo tunaona Mungu anawakumbuka watu wake muda kila wakati. Eh, hoja eh, kabla ya hoja. Tunaona na Samueli, Samueli naye anazaliwa katika usubira kubwa huyo hapa. Tulitoa kummsoma Mungu akamkumbuka hata mama Samueli ndiye aliyeta aliyeleta mapinduzi makubwa katika historia ya ya Wayahudi eh na akamsimika akam Daudi, akamsimika na mfalme wa kwanza eh Tunaoona Samsoni, Samsoni na mana wa Manoa na mama yake na alikuwa ni miongoni mwa wale wa mzizi wakubwa naye alipatikana kwa kusubiri sana. Tunaoona Yohana mbaziaji, binti yake Elizabeth na na na Yohana eh na mama e, alikuwa anaitwa Zakaria eh nao walisubiri sana lakini Yohana mbaziaji Biblia inasema ndiye mtu mkuu kuwahi kutokea katika historia ya wanadamu katika walezo aliwa na wanadamu na wanawake eh kwa hiyo tunaona kwamba tunapomsubiri mu Tunapoku kitu kinachokuja kwa majira na, na nyakati za Mungu huwa kina makusudi makubwa na hakishindwi na kinafanikiwa. Tustaftingea za nikati. Eh, eh, hoja nyingine tunaipata kuanzia mstari wa 25 mpaka 30 inasema pff, baraka za Mungu kupitia kwa waacha Mungu wake. Baraka za Mungu kupitia kwa waacha Mungu wake. Kuanzia mstari wa 25 mpaka 30 kwa ajili ya muda nita sita isoma ile mstari nita i... By the way naomba ni, ni niseme kuna mtu anaitwa Ruben alienda kapata kitu inaitwa tunguja yeye ni tunguja hii eh ndurele hii ni lugha ya Japani eh ali inaonekana hii ilikuwa inatumika kwenye kwenye biblia kama dawa na nini au kuna mambo mengi yalikuwa yanatumia kwa hiyo ndio iliyomfanya Raheli amwaachilie am, eh, ilikuwa zamu yake amwaachilie Yakobo Israeli kwa ajili ya kupata ile tunguja. Yamkinilikuwa alipatikana. Eh, ndio ndo tunguja. Mpata, sefumika, lioita, leo nilipata, nilikuwa nimeenda leo utaangalia ile tunguja. Eh. Uh, ni baraka za mugu kupita kwa chama wake. Na hii nitaenda haraka kidogo kwa sababu ya muda. Eh, kwanza mstari wa 25 mpaka 30 ni tumeona. Tumesoma uzuri. Ni nisemwe kwa ajili kwa sababu mstari ni mengi. Yakobo Biblia inasema, emtu soma ule mstari wa 27 na 30 kwa ajili tu ya ya kujukumbusha tunachokisoma. Manzo 27 30, manzo 30, soma 27 na mstari mpaka wa 30 pale. Anasema hivi, 27 na 30 anasema hivi. Labani akamwambia, "Iwapo nimeona fadhili matoni pako, kaa nami, maana nimetambua kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako." Ndio hoja anayosema. Mungu ana uwezo wa kubariki eneo ana uwezo wa ku eneo au taifa au e, au familia au hata hata ofisi au mbe na mke eh ukakuta Mungu anabariki nyumba kupitia kwa, kwa labda ukakuta nyumba ina na mke mmoja ni mcha Mungu mwingine sio mcha Mungu Mungu ukakuta kuna vitu vizuri na vitovuza kwenye ile familia kwa sababu ya mmoja mcha Mungu katika wale wao. Tunaoona labadi Anakiri kwamba baraka zake zinetokana na ujo wa nani? Wa Yakobo. E, alikuwa mkosefu kama sisi wote. Lakini katika jumla ya njia zake alikuwa ni mchamungu wa Mungu. E, la, sasa analeta baraka katika ile dunia. Sasa hii hoja tunayoiona kwamba e, mtu mmoja, mchamungu Mungu mmoja ana uwezo wa kuleta baraka watu wengi. E, lakini vile vile mkosefu mmoja anao uwezo wa kuleta adhabu kwa watu wengine. Tunaona na ni kwa ajili ya muda sasa na huko, Biblia nasema e, Mungu alimtokea Isaki na nadhani kwenye mlango wa shina Sita Eh akamwambia sema nitakubariki kwa ajili kwa sababu ya baba yako Ibrahim. Unaona kwamba Mungu ana wa kubariki watu kwa sababu ya mchamungu mmoja, ama anaweza kawa mzazi, au anaweza kawa ni mtu ambaye anaishi nyumbani kwako, e, au Mungu anaweza akabariki e, maisha yako kwa sababu ya utumishi wako tu kwa kanisa la katika shughuli zako eh unakuta tu labda wewe kama wewe eh, sio baraka pasee lakini kuna watu wa Mungu nao washughulika nao baraka katika nyumba yako tunaiona kwa Yakobo vile vile eh, lakini tunaona pia na kwayo shawona, is, kwa hiyo tumeshaona Isaka alibarikwa kwa ajili ya baba yake Ibrahim japo yeye eh, mwenyewe alikuwa na baraka zake lakini kubwa hizo zipata biblia inasema ni za Isaka ni, ni za Ibrahimu na tunaona Abrahamu anapata baraka moja kwa moja kutoka kwa nani kwa kwa Yakobo eh? lakini vile vile si vizuri toa watu wanataka kusikia upande mzuri wa baraka baraka lakini nalaana laana pia, pia eh sehemu tu, tu, nyingine kwa sababu nyingine unaweza kusema sasa nini ujumbe ni kwamba tu, tu, tujishikamanishe au tuungane na pale ambapo pana baraka eh? ili usije kupata baraka hizo na tujiepushe na watu wabaya ambao tunaweza tukashiriki laana zao vile vile. Kwa hiyo tushikamane na wale pazuri na tujekesha pale pabaya. Tusifikiri kwamba matendo ya mtu mmoja Ya yanaisha ya kwake tu. Anaweza kaenda mpaka wa mtu mwingine. Yakiwa mazuri, uwe sehemu yake. Yakiwa mabaya, ujitenge naye. Eh, eh, eh. kwa mfano ukisoma katika kitabu cha Tume Yoshua mlango wa Saba Yoshua mlango wa Saba msali ule wa haya ma... maneno tunasoma biblia na kujua ukweli ukweli tu au ni, tunajifunza ili kusudi awe ya se... yanakuwa sehemu ya maisha yetu ni sehemu ya maisha yetu hapa mtu anaweza kusema Unasoma biblia ili kusudi ujue kweli zilizosoma kwenye biblia lakini hazina pana hivi ni vitu tunavyoona vinaendana vinakuwa moja kwa moja sehemu ya maisha na hakuna njia nyingine ya kusikia sauti ya Mungu zaidi ya kusikia maneno ya Mungu kutoka neno lake na kuyangalia yanayatakufaa vipi na Mungu sio wewe uangalie Mungu tu wewe ruhusu Mungu aongee masikio yako asikie. Mungu atakwambia sasa ili litakufaa kwa ajili e, yako. Joshua 7:12 nitasoma sehemu moja tu anasema hivi. Joshua 7:12 anasema hivi. Joshua 7:12. Ndipo saa wana wa Israeli Hawawezi kusimama mbele ya adui zao wakawapa visogo ndugu zao kwa e, adui zao sio ndugu adui zao kwa sababu wamelalaaniwa mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipoharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Kulikuwa unamda mtu anaitwa Akan. Wako wanateka zile nchi za ile nchi ya Hadith. Akani akaenda akateka akachukua vitu ambavyo walikuwa wameambiwa na Mungu kwamba ukienda haribu vitu vyote usijitunzie vitu. Akaenda akachukua vitu akavitunza. E, ni mtu mmoja tu lakini mkutano mzima wa Israeli. Unaenda unafanya nini? unapigwa na kamji kanaitwa ai sasa yohusha analia anatafuta jamani sasa za mbona tumepigwa kiraisi mungu akasema kuna kuna mtu mmoja anawaletea lana muondweni na tulioiona kuna mtu anaitwa yona eh? yona alienda akapishana aka kauli na mungu akakataa kazi ya mungu akakimbia alipoenda dhuruba haikumpata yona peke yake walikuwa wanaenda kuangamia wote mpaka alipotoka mkosefu wakamtenga ujumbe wake ni nini tujitahidi kujitenga na wakosefu tusije tukashiriki na mapigo yao hii ni kanuni ya kibiblia iko wazi huo ni upande wa pili upande wa kwanza tushirikiane na wacha wa Mungu wa Mungu ili kusudu kupata baraka zao amina wao e, kweli eh tunaona wazi wazi kama maandiko hoja inayofuata ni hoja ya tano ya pili kutoka mwisho inasema inasema eh ajishushaye atainuliwa. Jamani, ukawa kuna maeneo ya kujishusha na maeneo ambayo sio ya kujishusha. Lakini sehemu kubwa mpango wa Mungu ni maeneo ya kujishusha. Eh. Kwa hivyo, sio tabia ya Kimungu nikili. Jamani, wana, wanaume anayemjua Mungu kweli, anajua jukumu lake. Wale hii wanaume wengi, hii ni kuzudi wawe na amani wanakuambia anatulia, anaruhusu nyumbani kwake watoto wanakuwa juu yake wake, wake wanakuwa juu yake yeye yete ameingishusha Sicho mpango Mungu anamtaka ukiwa kichwa ukishindwa kuwa kichwa anakushughuliana na kufaya mguu lakini inachomaanisha na ni ni pale unapokuwa na nafasi ni kama pale Kristo anniambia tu hem tuanze pale hem tusome kwanzia, huu msari hii mstari hii hoja inaanzia hi mstari wa moja, paka wa 36 hem tusome misali michache pale afalafu tu, tu, tuifafanue hoja na kusonga mbele Ee turudi nyuma kidogo. Tuanze 31 na 36. Biblia inasema 31, mwanzo wa 30 ambapo tuko leo, 30 moja nasema mstari wa e, 31 hivi. akamuuliza, "Nikupe nini?" Yakobo akasema, "Usinipe kitu. Ukinifanyia nita, neno nita, hili nitalisha wanyama wako tena na kuwalinda. Nitapita katika wanyama wako wote leo na kutoa huko kila mnyama alie na madoadoa na marakaraka na kila mnyama mweusi katika hawa. Yakobo alikuwa amepewa uwezo wa kucha kwa sababu ndiye aliyezalisha wale wanyama. Alikuwa anaseme pale nataka tukagawane nusu kwa nusu. Lakini yeye akajishusha akasema pale mimi naomba unipe wale wanyama wa, wabaya wabaya ambao hawana mvuto wenye madoa doa wale ambao ni kimsingi ni kama dhaifu dhaifu ambao ni kama hata si, siko kuchinja utatafariwa hao vyongo ndio wanawachinja lakini inajulikana kwa kama ni kondoo kondoo nzuri wale wenye rangi nyeupe eh kama ni rome ni wale wenye rangi moja lakini mwingine wakutana na rangi mpaka unashika kujua kama ni chuya au nini nasema hao wa rangi rangi mararakaraka na madoa doa nipe akajishusha eh hakwenda kushindana Emu, eh, ngoja ngoja nitoe mfano mmoja eh A, a okay hata kabla ya kutoa mfano tunamwona ni sina muda wa kwenda huko lakini nitoe ni kama eh ini mingi kwa hiyo ni vigumu kurejelea sehemu nyingine nieleze ni kwa sababu na nimeyasoma ni haya mambo na ninakumbuka ni na najua extra eh unakumbuka kwenye mlango wa tatu wa Manzo sina muda wa kwenda huko kwa kusoma mstari kwa mstari lakini taifafano tushausome yakobo a, ibrahimu alifika sema akaanza kutengana na rutu ndugu yake Alikuwa na namna mimi. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa mkubwa, ndiye mjomba mtu. Ndio alikuwa anambeba rutu. Akasema emu nakwambia chagua. Tugawane, wewe waende upande mmoja mimi niende mwingine. Ukienda mashariki nitaenda magharibi. Ukienda kaskazini nitaenda kusini. Eh? Akampa wa kwanza achague. Unajua yule alichagua nini? Alichagua uanda wa wapi? Wasodoma. Anakwambia ndio ilikuwa bonde nzuri lilioikuwa na nzuri. Ibrahimi inakabida achukue upande wa pili wa Kanani ya mkini uko hauna na mpaka leo nchisa kanani, nchisa, jota, za Kanani ni niche za joto za ka, kame kame ngumu za ukame kavu e, kavu kav, e. mda wote na na Yakobo chagua anachagua vile anachagua kama babu yake anachagua vilivyo vya dhaifu e. mimi lakini leo hii wanadamu wako tofauti anataka hata kisicho chake akichukue amina ninamjua mwanamke moja nitoe mfano mnisamee ali namjua mwanamke alijenga ali, ali nyumba yake ndani ya ndoa kisiri siri. Baada ya kujenga nyumba, baada akaenda mahakamani kwenda kuga, anataka kugawana nyumba waliokuwa anakaa na mume wake wakati alikuwa anaya kwake aliyojengea mlee. unataka hata kile ambacho sio cha kwako eh unachokichukua. Huyo Yakobo anachokichukua sio cha kwake. E, alichukua kile kilicho kidogo. Akasema mimi nipe kile zaifu lakini tutaona baadaye mtu msali wa, wa mwisho wa tatu. anasema kwa hiyo mtu huyo eh, msari mlango wa leo kwa hiyo mtu huyo akisema habari za yakobo akazidi mno akawa na wanyama wengi na vijakazi na watumwa na ngamia, na punda pamoja na kuchukua vitu vivyo zaifu. na vitu vivyo kwa upande ambao ulikuwa mdhaifu mungu tunaona kama mungu anainua kule kama angeenda akachagua vitu vikubwa sana vizuri ja mkini asinge asingepata hivi vitu a akachagua upande na katika na, na, na katikati anasema nimefanya hivi ili kusudi haki yangu ije ikawe dhahiri eh isije akasema kwamba nilichagua wanyama walionona na hao ambao walionona sasa tukashinda kujua ni wanane anasema wewe alichagua hawa wenye rangi inayojifanana wa ovyo ili kusudi hata ukitaka kuja kuni kunizima mali zangu tuseme kama wa kwako wanajulikana na wamfahamu wanajulikana lakini mimi wa kwangu wale wabaya lakini baadaye anaonekana na Mungu na naakuwa tajiri. Ya mkingi kuliko mjomba wake na bado. Kwa hiyo tunapochagua upande ambao tukipata nafasi ya kuchagua, Tuchagua upande ambao ni mdogo ili kusudi Mungu afanye nini? Atuinue na kutuongezea. Amina. Amin. Najua sio kila sio jambo la sana. Na sio kila wakati hali yake hivi tu inatokea kwa mazingira fulani yanayofanana na, na mazingira ya kibiblia. Sio kila tukio ambalo unaenda katika kuchagua namna hiyo. Lakini kwa sehemu kubwa, sehemu kubwa iwe ndio hoja yetu. Eh? mtufanye kama Ibrahim mtufanye kama Yakobo eh? Eh, eh tusome tusome katika kitabu cha eh, Luka mlango na nitafunga na hoja ya mwisho Luka mlango wa 14 eh hoja ya sita ndio inafata lakini tusome mlango wa 14 usani wa nane, anasema hivi Luka 14:8 anasema Hii kanuni ya kuto kuchagua vitu vizuri sana mda wote na kujipendelea na ubinafsi hii kimsingi ni hoja ya ubinafsi kwa ukiwa mbinashi Mungu atavishusha na ukiwa uki watanguliza wengine wewe ukachagua upande mdogo Mungu atauinua ule upande mdogo na kufanya mkubwa. Luka e, 14 mstari wa nane Biblia nasema hii kanuni kwenye Biblia watu wanaijua japo hawaiishi. Luka 14:8, nane, nane, nane, nane, anasema nini? Luka nane Anasema ukialikwa na mtu harusi usiketi katika kiti cha mbele Isio kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe akaja yule aliyewalika wewe na yeye na kukwambia mpishe huyu nipo utakapoanza kwa kwa haya kushika mahali pa nyuma bali ukialikwa ka kiti cha nyuma ikusudiwe hoja hii Ibrahimu e, Yakobo anaacho unaona kwa Ibrahimu nyingi mwingine kwa acha Mungu anachagua pane mdogo lakini hatimaye ndio unakuwa wa kushinda hey. kaenda hata kukutana na jirani yako labda mnashindania mipaka mwachie kipande akili ambayo anakitafuta. Eh. Mungu atakupa kikubwa kuliko hicho kipanda ambacho ukiingeza kuwafikisha mpaka mpaka kwenye mahakama ya rufaa. Kushinania sema ambapo uwezo hata ukajenga nyumba ya kuku. Amina? Eh, wewe mwachie tu. Wakati mwingine inauma ndio, lakini wewe mwachie tu. Iwe iwe ushuhuda kwako. Wewe mwachie tu. Taona. Ibrahim, Ime Yakobo anaachia eh anampa vile vizuri na hoja ya mwisho ina ndani ilikuwa ni, ni mambo marefu lakini wewe tumalizeka kwa ufupi ka hoja kadogo sio ha, hatuwezi kuiacha hiyo hoja ndio no ilikuwa ni sema nilikuwa inabeba ujumbe ule unaona kama ni vigumu sana kupata hoja moja ziko sita lakini nikaona yeye labda nifanye ni kama ndio kubwa japo ndio ya kufungia inasema ufanisi ni matokeo ya uchamungu Ambayo ndio baraka ya Mungu bidii na mbinu kwa sababu ya muda nita wote tunajua kwamba mtu anayemcha Mungu Mungu lazima anambariki. Na sehemu kubwa ya maanaadamu ni baraka za Mungu. Lakini baraka za Mungu hazitoshi na Mungu ndiye aliyesema hivyo. Anasema pamoja na kubariki, kuna vitu vingine vingine unavitaka. Kingine ni bidii. Yakobo alikuwa ni mtu mwenye bidii. Emtume mazao 30 na tunaona anakuja baadaye kuwa mtu mwenye ufanisi mkubwa, mtaji mkubwa eh na na pamoja na kujishushwa kwake tunaona haiji hivi kwanza tuna kwanza tunajua alikuwa ni mcha Mungu kwa jumla yake alikuwa ya ni mtu wa Mungu lakini tuangalie na tabia yake nyingine iliongezeka tusome mwanzo 31 40 anasema hivi mwanzo wa 31 40 anasema huko sasa tutasoma ukijayo okay, lakini tunangojea kusoma anasema hii ilikuwa hali yangu mchana jua likanipata na baridi usiku Usingizi ukanitoka machoni mwangu indoe kwa maisha ya Yakobo wakati anazalisha ya hawa wanyama sema mchana alipunga anajua usiku alikuwa halali eh. Ok mungu anasema tusi hii ni lugha ya picha kwamba alikuwa mtu wa kufanya kazi aina maana kwamba katika kutafuta vitu tusilale tusini hapana lakini kwa ujumla tusilegee ndio maana ni bidii ni tafila bidii eh. ukisoma katika kitabu cha ja, cha ja, ja... na hii ni kwa wote Atadadi kazi tunazofanya ndani ya nyumba, kazi tunazofanya ofisini, tunazofanya kwa ibadia, kwa pote pare. Wengine wanataka tufanye kazi kwa bidii lakini kwa aucha mungu. Mwingine anafanya kwa bidii lakini anamdhani unaiba nusu ya, ya, ya kilo. Eh? Sasa hiyo, hiyo baraka usiitegemee. Kuna maduka mengi sana. Na na, na, na, na, na, na wote ni mashahidi, unakuta mtu anafanya kazi kwa bidii na nini, lakini mzani wake umekata gramu 300 kwenye gramu 1000. Eh, hiyo sasa tayari zile baraka hiyo ufanisha huwezi kae kwa sababu kuna kitu kimanja kinakosekana. Tumeona vitu vitatu, uchamungu, haki, ndani yake bidii pamoja na mbinu. Tuta, mbinu mbinu nitaigusa kidogo kwa sababu mda sina mda mwingi. Lakini na ukisoma katika kitabu cha Mithali stand au mlango wa 10 mstari 40 tushawakisoma. Biblia nasema mkono wa bidii kutajirisha. Unapweka bidii na nyuma umetanguliza haki, huibiwi watu lazima unaweza kachelewwa mwaka kwanza mwaka wa pili hujui, utajiri unaweza usije kwako ukaja kwa watoto wako eh hey. lakini hivyo vitu ukiziwekeza kwa muda mrefu lazima vizae lakini hoja ya mwisho ninayetafuta ambayo ni iko katika kitabu cha leo ni bidi, ni binu tunaona kuna binu yakobo anaitumia wakati mwingine zile mbinu, sio nzuri sana na tunaona Kristo pia alizifundisha mbinu fulani ambazo sio nzuri sana lakini ni sehemu ya bibi kwanza e, Biblia nasoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 11 nasema eh anasema eh ufamo wa Mungu hukekwa na wenye nguvu eh ni aya fulani ya BD lakini sio BD pe kake manake kuna na mbima lazima mbinu ni sehemu ya nguvu lakini mbali na hiyo tunaona hemme muda umeisha kwa hiyo na nashindwa kutulia katika hoja hii lakini tusome mstari ule wa mlango wa leo wa 30 tusome mstari ule wa Okay tushao soma ngoja nieleze. Tunaona Yakobo alipopata wale wanya m wake wasio ndio kwa alachunga, alitengeneza mbinu ya kwenda kuchukua miti fulani, emialoni sina na na amesema miti wengine yapi? Mlipuna na nini? Na inaonekana nitaeleza ni hicho kielewa. Kuna miti wengine ni siri za Mungu. Akawa anazibambua magana yake zinatengeneza kama pundamilia hivi ambapo kuna rangi nyeupe ambayo imetoka Uganda nasema ambayo ina ganda na nini. akawa zile fimbo zile anazoeka mbele ya sema kunyosha mifugo ambapo pia ndipo wanyama wanapandana kuweza kuzaa eh, kuzalishana sasa inaonekana baada ya kuanzisha hiyo mbinu hiyo ni mbinu hiyo ikawa anachagua na wanyama wenye nguvu hata ambao hawakuwa warangi ile aliyokuwa mechagua anachukua wanyama warangi ya warabari sino anao anao baada ya amelala yote ankunywa pombe huko wakipandana wakiwa wanaona zile fimbo za miribu na nini wanazaa wanya, watoto wenye rangi kama zile alizochagua Yakobo za za marakaraka na madoa doa kwa sababu wanaangalia vitu vya madoa doa sasa unaweza kusema hiyo ni minu hatujui biblia hajaereza, lakini nikienda kisayansi ndani ya ubongo katikati ya ubongo sehemu za kati huku nyuma kuna sehemu inaitwa inaitwa piniform in gyrus kuna mime ngine fulani ndogo ndogo ka, ni kama kamtamae kapo pale hapo kajaribu andiko karakofanya mtu akipanda ndege kwa mfano mimi nishapanda ndege za namna hiyo ukitoka hapo ukafika nchi kwa mfano kama ya mbali kama china japani kule wako masaa 6:00 yetu ikiwa saa sita usiku kule huku inakuwa ni saa 12 jioni kwa sababu ya kaka hako kanatoa vitu vinaitwa nini Kako tu ni maombi ya Mungu ametuwekea. Na kaku kwa wanyama. Sasa kanaamua vitu ambavyo wewe uvijui, kanaenda kukufanya kwa sababu kamekuzoeza kwamba leo si uko Japani wewe uko ni saa sita usiku na tatka umeshinzia. Lakini huku ulipotokea ni saa 12 jioni hukutakiwa umeshinzia. Ulikuwa bado we macho. Eh? Au ni ni saa mchana kule huko nitakuna mbili bado kuna kaa usingizi, usingizi kwa watu wanaochelewa badala ya kuwa macho saa 6 mchana wanafanya kazi wewe unakuwa unapiga usingizi kama ulipokuwa yuma kwa sababu kale sasa naamini ni mbinu za ki, ki, za namna hiyo zinazoaambia wa wanyama eh zinazoaambia wa wanyama wa zinazowafanya wanyama wakiona vitu wakati wako wanapambana wanapandana eh, waweze kuzaa wanyama wenye rangi kama hiyo wanayoangalia ni hali kama hiyo eh, ni nicho nicho ukiweza kukiona. Lakini pia kuna mbinu nyingine. Sasa kwa mfano inajulikana. Kenda katika bweni labda la mabinti. Wanaoka kwenye shule moja. Eh ile mzuko hapo kina mwezi huwa inafanana kwa sababu ya kule kukaribiana. Kule yani wanakuwa wanaenda kwa wakati mmoja. Wanaenda kaja kwa wakati tofauti baadaye wakawa wanaenda kwa wakati mmoja. Ni, ni vitu ambavyo vina ngokua kwenye macho yako au katika fikira zako au hujuitu hujui tu kufanya utoe matokeo fulani. Sasa hiyo mbinu naona Yakobo alikuwa shaaifanya. Ashaibundua kwamba ukifanya hivyo, na nadhani niwako ongea akaniambia kwamba hicho kitu kinatumika mpaka leo katikati kati ya wanyama. Niko natafuta sababu. Kwa hiyo utaona hiyo mimi anaitumia Yakobo inamfanikisha kupata wanyama wanaofanana na rangi aliyochagua. Ni mbinu juu ya bidii, juu ya baraka tokana na haki basi anafanikiwa tsha hapa kifungu Mungu. E, nilitaka tukutoe mfano. Yesu alitoa mfano mbinu ya ya kazi dharimu ya ya, ya wakili dharimu Kwenye Luka mlango wa 16 akasema eh jifunzeni kwa mtu aliyekuwa alikuwa, ha, a, a, a, wana, alikuwa na, anafanya sema alikuwa wakili wa mali za mtu, baadaye akamwambia kazi na kufukuza sasa. Embe mahesabu. Akatumia mbinu fulani sio nzuri kama hii ya Yakobo haikuwa nzuri sana hujulikani alikuwa kama anamwibia ya Rabani lakini bado Yesu alimsifu yule mte eh mbinu fulani lakini Mungu kimsingi anataka tuwe na mbinu nzuri sana zaini nzino ambazo za ujanja ujanja lakini bado kama tuko kwenye ucha Mungu kwa vile ukitafuta Mungu wa wa Yakobo na wa Rabani wa Rabani ulikuwa wa, wa uko juu basi hata hizi mbinu zake hata kama sio nzuri sana maana ni ziko kwa Mcha Mungu Mungu hapo hapo nini aina fulani ya kwa lakini eh, Mungu hana upendoro katika jumla ya hesabu zake. Twaishia hapa baba mpingunda kushukuru kwa mafazili zako. Asante kwa mlango wa leo, asante kwa neno hili. Oba, baba baba bariki kusanyiko lako hili, kusanyiko watoto wetu. Wabariki. Na Mungu katupe pitie kazi zako na baraka zako, katrine na magonjo, katulise katu, katu na kutushibisha na utusherivu Mungu. Na ukafanya maneno tutejifunza Mungu akawa halisi katika maisha yetu. Baba Gali ya maombi yetu na shida zetu Mungu katukirimie zaidi ya kutukimenea na Mungu umetupa hata zaidi ya tulioomba. Kama ungetupa sana tukumba kwetu Mungu tukikuwa tumepunguka lakini yale uliyotupa ni makuu zaidi. Lakini zaidi sana Mungu ukatungezee na, kutu, na kutujaza. Baba tunamshukuru katika jina na Mungu Baba maana na Roho Mtakatifu tunayomnywe tunakupokea. Amen.